الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وصدنا تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا Mən əzəm tənə Biz Rəbbimizin izni ilə Geçən dərs İmam Bərbəhər Rəhməhullahın Şəhəsünlə kitabını Oxumağa başladıq Və bugün inşallah Əmin dərs devam etdirəcəyik Birinci və ikinci paragraflarda İmam Rəhməhullah buyurur Bir ki, İslam sünnət Və sünnət İslamdır və onlardan biri digərindən ayrı, birini digərindən ayrı tədəbür etmək mümkün deyil. Və həmçinin ikinci paragrafda buyurur, Fəminə sünnət lüzumul cəməə. Həmçinin sünnətdəndir, yəni fəhəməsəm, yolundandır cəmaatla bərabər olmaq. Və mən rəqibə qeyrəl cəməə və fərəqəhə təqəd xələ rüqqətəl-i isləm əni unuqih və kəna vallə mulillə. Və kim əgər cəmaatdan ayrı düşərsə, cəmaatı tərk edərsə, o və cəmaatı parçalayarsa, o İslam boyunduruğunu boyundan çıxarmış olan və o zəlavətdə olan və zəlavətə sürüküləyənlərdəndir. Bu kəlmələrin şəhəndində Şeyx Əhməd Yahya Nəcməyə Həfzəhullah Bəni, geniş şəhəh verdi, anasın ki, bir səsini oxdub. Və İslam sünnətdir, sünnət İslamdır sözünün mənasına toxunduq. Kim deyər, sünnət İslamdır, İslam sünnətdir sözünün mənası nə deməkdir? Hə. Yəni, nə deməkdir, fəhəmələsən, <Cürlisér> Fə sünnəti İslam dinidir. İslam dini, fəhəmələsən, sünnətidir. Nə deməkdir, kəlmənin mənası nədir? Necə başa üçmək olar? Yəni, ayırma, uğram məhvələsindir. İslam dini, yəni, gedir ən axıqı böyək, o ne? ən yəni, dedi ki, Bunlar bir-birinə ayrılmazdır. Yəni nə? Yəni kim peyğəmbər tox əhsən, kim peyğəmbərin sünnətini lazımınca yaşasa, o İslam dini yaşamış olur. Yəni peyğəmbərin sünnəti İslamdan kənarda olan bir şey deyil ki. Yəni peyğəmbərin sünnəti nədir? Peyğəmbər Qur'anı yaşadı. Allah təala onun əhliyyətliklərini yaşadı, ona əmrlədiklərini yaşadı. Və kim sünnəni yaşayarsa, sünnə sünnə sünnət peyğəmbərin bütün etikləri əməllər dediyi sözlər hər hər şey əhatədir. Bütün hər bir şeyi əhatə Onun yolunu əhatə Ona görə kim sünnəni lazım yaşarsa, o artıq İslamı yaşamış sayılır. Ona görə İslam sünnə və sünnə İslamdır. Bu kəlmələr bir-birindən ayrılıb təsəvvür müm etmək mümkün deyil. Həmin kimi Rəhmanullah buyurdu ikinci e başlıqda Peyğəmbər həmsünnəsindir, yəni yolundandır. Yəni İslam dininəndir ki, Bir-biridir ki, sünnet İslam dini deməkdir. İslam dinindəndir ki, cemaatla bərabər olasan və ondan ayrılmayasan. Yəni, cəmaatla bərabər olmaq nədir? Birinci əmirlərə itağa et. Həmçinin? Yəni, cəmaat namazına gəlmək. Gündə beş vaxt belə? Yoxsa? Cəmaatla bərabər olmaq, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhəm sünnetində yaşayanlar kimi yaşamaq. Necək, səhabələr və Allahın ardınca doğru, düzgün, talih olanlar Allahın Rəsulunun yolunu gidirlər. Ona Allahın səhvətlə salam olsun. Və həmin yolu gedənlər hamısı biri cəmaatdır. O deməkdir ki, cemaatla bərabər olmaq 5 e, vaxt namaza gələsən və yaxud da cümə namazına gələsən yalnız və yaxud da cəmaatla harada topuqlanırsa onlarla gidib bərabərdirsən, yox. Olsun insan biri yaşasın İlandiyyada, biri yaşasın Afrikada, biri Avropada, biri harada fərq etməz. Lakin eyni əqidə üzərində gelirlər də artıq olar bir cəmaatdırlar. Sən Allahın rəsulu ilə, onun səhabələri ilə bir cemaatsan Hətta yer üzründə doğru əqidə üzərində təqq qalsan belə özü təqdən etmək. Sən təqdəyirsən. Sən Allahın rəsulu ilə, onun səhabələri ilə sələm olsun bərabərdəs. Sən səhabələrlə, Allah onlardan razı olsun bərabərdəs. Yəni, onların cəmatındansa. Ona görə İmam Əhməd tək özü ümmət idi. Niyə? Çünki hər kəs fitnəyə düşdüyü zaman haqq üzərinə sabit qaldı. Hə, sən bugün yəni haqq üzərinə, bütün dünyada hər kəs zəvətə düşsə, sən tək haqq üzərinə qalsan, düşünmək ki, onlar çoxdur mən təkəm və yaxud da biz azıq. Ona görə onlara tabi olmaq lazımdır. Haqq çoxluqlarını belə deyil. Əksinə, haqq adətən və həmişə azlarla bərabər olub. Əzavat əhli həm şahahattan artıq olub. Çox olub. Deyir ki, tək olsam belə haqq düzəldimə olduğun zaman sən ümmətdən, sən cəmaatdansan, sən cəmaatdan. <cələrdə> Həmçinin bundan sonra Şeyx Əhməd Yahya bu mükəmməllərə işarət gətirdi və həmin şərhində həm Qurandan, həm Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən, həm də icmadan dəlillər gətirdi. Bu dəlillərdən sonuncu e, yəni sonundə qaldıq yəni icmada. İcma haqqında buyurur şeyx Hafizullah. Faqat icma ahli Biz deyirik ki, həmin cəmaatla bərabər olmaq, cəmaatla olmaq, imamə qarşı çıxmamaq deməkdir imama imama ölkə sultana qarşı çıxmamak deməkdir. Və buyurur şeyx İslam ümməti alimləri icma etmişdirlər ki, icma, yəni heç bir istlaf yoxdur. Başqa bir rəy yoxdur bu yerdə. İslam alimlərinin ümməti hədis hədisi qəbul edən insanlar əhlisün vəcəmə qəbul e, burayıdılar ki, müsəlmanların əmrinə qarşı çıxmaq olmaz. Sevâun kənâ Əhli ədlin, əv, cəurin. Hətta bu imam ədalətli və yaxud da zalim olmasına aslı olmayar. Yəni, imam zalim olsa belə ona qarşı çıxmaq haramdır. Nə qədər ki, o müsəlmandır. Bunun haqqında keçən dərsə hədislərdən bir çox dədlər demişdik. Yəni, məsələn, hədislərdə hətta zalim imama qarşı çıxmağın haram olduğunu dəyən etmişdir. Və qədər, həkəmə bə'du ləmə icmə i sünət ədədəlik. Bəzi alimlər, yəni bu rəyin üzərində bütün İslam alimlərini icma etdiklərini buyurmuşlar. Qalə Həbz ibn-i Həcər Həbz ibn-i Həcər rəhməhullah e, Təbii, bilirsiniz, İslamın ən böyük alimlərdən biridir. Şeyh-i Hüsləmdir və sahib Uxar kitabının şəhsçisidir. E, sahib Uxar kitabının şəhrində buyurur. Fəsiz e, şəhf Hədiz Hüzeyfə, İbn-i Yəmən, i̇bn radiyallahu anh فابقى محب الدين قال ابن بطال في, في هجة في أي في حديث حذيفه حجه لجماعه الفقهاء في وجوب لزوم جماعه المسلمين ابن هجر رحمه الله حذيفه ابن يمار رضي الله عنهون في مثلا روايات في حديث الشرحه انت سابقا فيتت ذكرت في Bütün fit alimləri müsəlmanların cəmatına, müsəlmanların cəmatı ilə bərabər olmağın vacib olduğunu əmr etmiş, ə, buyurmuşdurlar. Və tərkül quruq ələ əlim məsil cəhur olsa belə hakimlərə qarşı çıxmağın ə, haram olduğunu bunu tərk etməyə əmr etmişdirlər. Lənnə Və səifə ta'iqatəl uqra bi ənəhum duatun ala abwab jahannam yətdə qədər olmuşdur. Əcəb ibn Yemani haqqında ki, həmçinin Cəhənnəmin qapılarında durub ora dəvət edənlər var. Peyğəmbərə (s.ə.s) əmirlər haqqında buyurdu ki, onların yaxşı və pis əməllərini görüb inkar edəcəksiniz. Yəni pis əməllərini inkar edəcəksiniz. Lakin son qrup haqqında, yəni məsələn buyurdu ki, onların artı yəni əmirlərdən yerdə qalan, onlara qarşı çıxan insanlar haqqında buyurur ki, onlar cəhənnəmin qapısında durub cəhənnəmə dəvət edən insanlardır. Və əmirlərə inkar edəcəksiniz sözünün mənası və yəni sözündə bu məna vardır ki müəyyən xatalar var. Lakin cəhənnəmin dəvətçilərdən deyil. Müəyyən xatalar var. Lakin cəhənnəm dərbətçilərindəyil. Məsələn, olaraq vərsələdir ki, tanıyacaqsınız, yəni onların bu xətalarını biləcəksiniz və inkar edəcəksiniz. Və inkarın da, öncəki təhslərdə qeyd etmişlik, hər kəsə uyğun olan dərəcələri var. Kimi yalnız qəlbi ilə inkar edər və bununla kifayətlənsə, yəni haqq üzərində olar, kimi qəlbi ilə və dili ilə inkar edər və kimi qəlbi ilə, dili ilə və əli ilə inkar edər. Bu, şəxsən şəxsə mü buyuru ruhu rahulla və men qala xilafu delik fe qad aqad bi qawli mubtadae lenehu lem yaqul fil khuruc ala ahli zulm illa al khawaric wal mu'tazila ruhu rahfahulla kim bundan basqa bir ray üzərində olarsa yani imamlara qarşı çıxmaq olmaz zalim olsa belə bu rəydən basqa bir rəyi üzərində olarsa yani yani Yəni, imamlara qarşı çıxmağı icazəli görərsə, şəx o kəslər haqqında buyurur, artıq o bilətçilərin rəyi üzərində olmuş olar, çünki bu rəyi yalnız xabaricilər və mühatəzirlər söyləmişdir. Yəni, xabaricilərlə mühatəzirlərdən başqa, heç kət imamlara qarşı çıxmağı, hətta zalım olsa belə icazəli görməmişdilər. Lakin, biliriz, xabaricilərin və mühatəzirlərin əqidəsinə görə, e, zalim imama qarşı çıxmaq, Sünnətdir. Zalim imama qarşı çıxmaq, munkəri inkar etmək deməkdir olan əqdəsinə görə. Lakin bu, cəkək qeyd olunca hədislərdə açıq aydın Bəyənubə s.ə.v.in hədislərinə dildir. Həmçinin Əqidəsi Həvviyyə kitabının müəllifi daha doğrusu şəhsçisi İbn Əbin El-Hənəf-i Edzəməşki, rəhməhullah buyurur əmin qabı şərhində Vələ nərə əl-xurucu ələ əyimmə Vələ bil-umurunə və inə və incəru vələ nəq'u aleyhim vələ nənzə yədən min taətihim buyurur rəhməhullah biz imamlarımıza qarşı çıxmırıq hükmət başlarımıza qarşı çıxmırıq Hatta onlar ədalətsizlik etsələr belə. Və həmişə onlara onların əleyhinə dua etmirik. Və onların onlara itaatdən əl çəkmirik. Yəni hər zaman onlara itaatdə qalırıq və onlara dua edirik. Və bu da əhlsünəcəmin əqrəsindəndir imamlara ə, salih dualar etmək. Onların hidayət üçün, onların haqq üzərində sabit olmaları üçün və s. kimi dualar etmək əhlsünəcəmin əqrəsindəndir. Necə ki, İmam Şafi evə başqalarından rəvayət olunur ki, Əgər bilsəydim ki, bircə duam qəbul olacaq, onu imam üçün, hakim üçün edərdir. Bundan sonra buyurur Rəhməmullah وَنَرَوَ سَاعَتُهُمْ مِنْ سَاعَتِ اللَّهِ اَزَّوَ جَلْ Və biz imamlara itayət etməyi Allah'a itayətdən görürük. مَا لَمْ يَعْمُرُوا بِالْمَاسِيَ Yalnız asili əmr bundan başqa. Yəni, onlara itayət etmək, e, hakimə itayət etmək, Allah'a itayət etməkdir. Lakin, Allah'a asiliyə əmr edərsə, bu zaman onlara itayət olunmaz. Və biz onlara, onların ıslah olması üçün Allah'a dua edirik. Hədə qəvli sahibə təhəviyyə və əvrəd şəhəri ədillə alə dəli. Bu, e, imam təhəviyyə rəhməhullahın kəlmələridir və buna e, İbn-Əbiyyə rəhməhullah çox dəlilər gətirir əxil təhvi ektabında bu əqidəyə bunun haqq olmasına Quranın üstündədən çox dəlilər gətirir hansı bu dəlilərin bir qismini biz öncəkdəsə qeyd etmişdik və qal, e, bundan buyurur, və bundan in, buyurur və əmmə lüzumu təəətuhum və incəru fəli ənəhu gəsə rəqdər ələn xuruş əni təətihim minəl məfəs maihsul min jawrihim bel fi e, fi sabr ala jawrihim e, takbiru buyurur e, ibn abi ezrahnaullah onlara itaat etmək yani əmrlərə hətta zalım olsa belə itaat etmək vacibdir ona görə ki onlara qarşı çıxdıqda çox böyük fəsadlar ortaya çıxır hansı ki ortaya çıxan fəsadlar onların zalimliqlarında olan fəsaddan qat-qat arsızdır. Yəni, əmir, hakim zalimliq etsə belə onun bu zalimliqda olan fəsad sən ona qarşı çıxsan baş verəcək fəsaddan çox azdır, kiçikdir onun yanında. Yəni, sən qarşı çıxsan daha böyük fəsadlarla nəticələrdir. Və bu, yəni, məşhurdur, məlumdur ki, hansı ölkələrdə əgər hakimə qarşı çıxırlarsaq necə e, məsələlər ortaya çıxıb hansı fəsadlar, fəsadlar ortaya çıxıb bu ayındır günahsızların qanunun axıdılması kimi günahsızların evsiz eşliği qalması kimi və s. kimi böyük həmçinin hakimlə məhkumlar arasında düşmənçilik yaranması kimi və s. kimi çox fəsadlar ortaya çıxıb və buyurur rəhməhullah əksinə Onların zalımlıqlarına səbr etməkdə sənə əcr var. Əgər hakim olsa, öz zalım olsa belə, sən ona səbr etsən, onun zalımlığına səbr etsən, sənə əcr var. Sənin günahların var, kəffarı var. Yəni sənin günahların sinirlə səbr etməyinlə. Və bil ki, əgər hakim zalımsa, Allah s.ə. sənin üzər və zalim, hakim təyin edibsə, bu sənin günahlarından dolayıdır. Və insanların günahlarından dolayıdır. Və buna görə hər kəs günahı ilk öncəyə hakimdən deyil, öz nəqsindən axtarmalıdır. Və bilməlidir ki, bu Allahın ona göndərdiyi bir bəladır. Allah zalım hakimi sənin üzər və göndərməsində səbəb nədir? Sənin öz günahlarındır. Və hər kəs gərək çalışıb özünü imtihan etsin, özünü soruqsal etsin. Özünün kimliyinə baxsın və özünü Qurana və sünnəyə uyğun düzəlsin. Və hər kəs özünü Qurana və sünnəyə uyğun düzəldərsə Allah onlara göndərdiyi bu bəlanı onların üzərdən götürər, onların hakimliyi islah edər və yaxud onlara ədalətli hakim göndələr. Allah əsələn Quranda buyurur, Surə surəsinin 3-cü ayəsində "Oma asabakum minruzubeken, tebme kəfəbət əydikum" Sizin başınıza gələn bütün müsibətlər sizin öz əllərinizlə qazanancınızdır. Yəni əgər zalım hakimsən üzərivə təyin olunubsa, bunu sən öz əllərinlə qazanmısan. Sənin başına gələn bu bəlavəni sən öz əllərinlə qazanmısan. Ona görə Gələk bu, Əhd-i Sünacəmanın Hər kəs özünü islah etməkdən başlamalıdır. Və əmçinə, əgər kiminsə əli çatırsa, yəni nəsiyyət etməyə, o zaman hakimə nəsiyyət edər və bu haqda bir geniş ə, öncəki dəstərdə danışmışdır. Və qədə fi kitəb-i hüccə, fi bəyən-i əl-i Necm əbül Əbil Qasım əz-İsmail əl əl-Hüccə fi biyan al-Hajj kitabında bu mövzuya toxunaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərindən dəlil gətir və hakimə qarşı çıxmağın haram olduğunu bəyan edir. Və buyurur rahmehullah الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأليكم بعد ولاة فإليكم بر بره بر وأليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وعطيعوا في كل ما وافق الحق وهدفها مثلا بيرور سيزن Sizin üzərinizə hakimlər gələcəklər. Yaxşılıq edən yaxşılığı ilə, pislik edən isə öz pisliyi ilə. Lakin siz eşidin və itaət edin əgər onların dedikləri haqqa uyğun gəlirsə. Yəni Quran və sünnəyə uyğun gəldikcə onların dediklərinə eşidin və itaət edin. Və səllü və onların arxasında namaz qılın. Əgər sizə namaz qıldırsalar hakimlər, onların arxasında namaz qılın fein ahsenu falakum ayə yaxşılıq etselər ustun və həmçinin öz xeyirlərinədir fələhum həmçinin hakimlərin öz xeyrinədir əgər hakim yaxşı əməl görürsə, bu həm məhkuma xeyridir həm də hakimin özünə xeyridir və in əfəu lakin əgər pislik etselər yəni ə, məhkumlarla yaxşı rəftar etməsələr də məsələn bu halda boyunu Bu zaman sizin xeyrinizədir və onların xeyrinə deyil, onların əleyhinədir. Yəni, necə ola bilər imam pislik etsin, ə, məhkumların xeyrinə olsun. Sən gər təbir etsən, ita etsən, bu zaman sən əzir qazanırsan. Lakin etdiyi pislikə görə, etdiyi asliyə görə həmin hakim günah qazanır. Hətri İnanı Darxudni rəvayət etmişdir. Buyurur e, kitabın e, şəhsisi Şəx Əhməd Əksəvolla Qüld Lakin mə e, mətin sahib Bu hədisin e, sənədində zəiflik var. Məyən qədər zəiflik var. Lakin buyurur kitabın şəhsisi Hədisin mənası doğrudur. Mənası sahibdir. Həqiqətən, əgər kim imamlara itaat edərsə və imamlar yaxşılıq edərsə hər iki tərəf əcir qazanar. Və əgər imam asilik edərsə Və öz rəəti ilə, yəni öz məhkumlarla yaxşı rəftar etməsə, özü günahkardanlar, lakin onun bu pisliklərinə, bu e, günahlarına səvr edən isə aziz qadınlar və buyuruq e, Şeyx Həsənullah hədisin məhni ömətini, yəni mənası doğrudur, sahi edir. Ma'rufun min ahadisin ukhra as-sahihah, yəni anəl ahadisin el-mushar ilay tədulu ala sihhat və bir az öncə qeyd etdiyimiz hədislər bu hədisin mənasının doğru olmağına dəlavət edir qal və hədə huvə məzhəb əhlüsün əhl-i hədif və bundan sonra buyurur ə, ə, kitabın müəllifi bu əhl ehli hədifin yəni hədif əhlinin yoludur hədif əhl kimlərdir? Hədisi əhli dedikdə yalnız hədisi alimlər nəzərit olmur. Hədisi əhli dedikdə əhli sünnərin sünnəsinə tabi olan kəs hədisi əhlindədir. Və ləm yuhalif bi iləlikə illə məqtəzlə və xəvaric və zeydiyyə. Bu məsəldə yalnız əhli sünnərin sünnərin sünnəsinə qədisi alimlər. Kimlər məqtəzlə və xəvariclər və zeydilər və zeydilər hansı firqətlə alimlədir. Hə? Zeydələr ilk Şiə firqələrindəndir. Zeydələr Peyğəmbər s.ə.s. məhəbbətinin tərəfdarı olan ilk Şiə firqələrindəndir. Və bu məsələdə ümumiyyətlə Zeydiyyə, Əhləsunnə Cəməaya yaxın, ən yaxın olan onların içində ən yaxın olan firqədir. Lakin bundan başqaları Əhləsunnənin əqidəsindən daha uzaqdılar. Təbii ki, bu məsələdə Zeyd, yəni rəy verərsə, digərləri bununla daha şiddəsidir. Və e, şeyh buyurur, e, Əhməd Yahya buyurur, və zeydiyyə hum yəxudunə bi əqvali mütəzlə fil əqaid buyurur, e, zeydiyyənin əqidəsi, yəni zeydiyyə əqidə məsələlərini mütəzlədən götürmüşdür. Yəni, zeydlərin əqidə məsələləri kimdən götürülür? Mürtəzlə, yəni, əqidə məsələlərində mütəzlədən eynidirlər. Yəni, buna görə də onlar da hakimləri qarşı maxt, hakimlərə qarşı quruc etmək məsələ, e, etməyi icadəli görürlər. İbn-i Məxsud radiyallahu anhəm buyurur <gülüyor> Əl-iqtisad fi sünnət xeyrun min ictihəb fil bid'ə <gülüyor> Teaməqsasının sünnətinə ardınca kör təbi onun ardınca getmək bidət məsələlərində işsət etməkdən daha xeyirlidir. Yəni, əgər kimsə elm almadan sünnəyə tabi olursa, körtəbi şəkildə təqlid edirsə, bu onun işsət, bidət məsələlərində işsət etməsindən daha xeyirlidir. Həmçinin İbn-Ənfas radiyallahu anh-ı səhə rəvayət olunur, Biz istiqamə və ittibəq, əl-əsəb və iyyəkə və təbəqdir. Buyrur, radiyallahu aleyhəmə, sizə haq yoldan tutmaqı və təyəqəmə Rəsələm sünnəsinin arxasına getməyə əmr edirəm. Nəbədə bidət edəsiniz. Şəhəfzəhullah bu dəlləri bu yerdə gətirməklə və bundan sonra öyucaq məsələləri bu yerə gətirməklə cemaatla bərabər olmaq, cemaatın imamına tabe olmaq, e, yəni və ona e, vacibliyini, həmçinin ona qarşı çıxmağın bidət olmasını bəyan edirəm. Həmçinin İbn Ömər radhiyallahu anhu onu kulli bid'atin dalalah və in ra'a al-nas bütün bidətlər zəlalətdir, hətta onlar e, onu insanlar yaxşı bidət görsələr belə Hətta insanlar onu yaxşı bilyətlə görsələr belə. Bu, yəni, termin günümüzdə ən məşhur terminlərdən biridir. Bilyət-ül Həsənə, bilyət-ül Seyyə, yaxşı bilyət, pis bilyət. Və bu haqda, bilinim, ayrıca, yəni, dəstərdə vaxtda danışmışdır. Yaxşı bilyət nədir? Hə. Yaxşı bilyət nə olan şeydir? Çoxlu nəmanışdır. Yox, bidət ehlinin terminologiyasına görə yaxşı bidət Peyğəmbər sallallahu əleyhi haram buyurduğu bidətlərin içindən dinə müəyyən qədər uyğun gələnini, insanların islah olmasına uyğun gələnini seçib götürməkdir. Və onlara görə, məsələn, yas mərasimləri yaxşı bidətlərdəndir. İslam dininə uyğun olmayan zikir məclisləri yaxşı bidətlərdəndir. Və s. Kimi. Və bilirsiniz, şeytan insanı iki yoldan azdırır. Həm dində zəyidlətməklə, həm də dində bəzi əməlləri lazımından artı etməklə. Yəni, buna ifrat və təfrit deyirlər. İfrata varmayla, yəni hədini aşmayla həmçin təfrit etməklə, yəni tərk etməklə. Təbii ki, kökdə bilirsiniz, bu iki qismə bölünür. Birini, yəni, şeytanın azdırma üçlü bu ikidir. Yəni, Şəhvətlərə və şübhələrə tabi olmaqla Şəhvətlər, yəni dünyaya tabi olmaqla Dünya malına, dünya həyatına uymaqla Və şübhələr insanın dininə gələn şübhələrlə Və həmin şübhələr, yəni insan dinində bidət etməsi özü iki qismə bölünür, dedik İfrata varmaqla və təfris etməkdə, yəni tərk etməklə Ona görə İslam dinində bidət-ül-həsənə termini yoxdur Yaxşı bidiyyət termini yoxdur. Bidiyyətlərin hamısı haqqında təyəməsən buyurur, Kullu bidiyyətin valələ. Bütün bidiyyətlər zəlaləsidir. Və kullu zəlaləsin finnəf. Və hər bir zəlalət cəhənnəmdədir. Və və zalimlər buna ə, əlavə etmişlər, hər bir zəlalət və hər bir zəlalət əhli cəhənnəmdədir. Necə ki, ə, az sonra İmam Bərbəharin maxtət kəlmələrini Allah s.ə. izni ilə oxuyucu. Ona görə yaxşı bid'ət termini İslam dində yoxdur. Və İbn Ömr radiyyallahu anh buyurur, Kulli bid'ətin zalələ, hər bir bid'ət ilə zalətdir. Və in rəəhəl nəs həsənə, hətta onu insanlar yaxşı görsələr belə. Muaz bin Cəbəl radiyyallahu anh tən rəvaç olunur, İyyəkum və mə ibtudəyə, fəin nə mə ibtudəyə Buyurur, e, radiyallahu anhu, nə vadə bidiyət edəsiniz? Həyəqətən, bütün bidiyətlər, olunmuş bidiyətlər cəlalətdir. Və bidiyət sözün e, təlifini təlifdə bilirik. Mənasımdur, 200-dür. Yə, yəni, nə, nə yenidik? Yəni, ələmizdə bu dəqiqət e, telefon, magnifon var, hamısı yenidik ki, zamanı yox edir. İslamda, İslam dinində, Allahın rəsulun vəfasından sonra hər hansı olunan bir əlavət Nədir? Bidəət adlanır. Hər hansı bir yenilik bidəət adlanır. Və Peyğəmbər sallallahu vəfatı ilə İslam dini kamil oldu. Kim gəlir deyə? Məhdudratnin şücrəsi alda nə buyurub ayda? Nə cizdin qalır? Ərəbcə. Al-yuma aḥmātu Bugün size olan dinimi tamamladım və əsmə mütəaliyyət kamil etdim və əsmə mütəaliyyəkum ni'məti və sizə olan ə, ni'mətimi tamamladım və rədə ediləkum İslam-ı dinə din olaraq İslam dinini seçtim Allah subhanətə Allah bizim dinimizi kamil edir ve bu kamilikdən sonra kimsə ona bir yenilik gətirərsə, bir əlavə gətirərsə sanki artıb o Allah subhanətə olanın nəyə isə göndərmədiyini və onun kamil etdik sözünün yalan olmasını iddia etmiş olur. Və yaxud da Allah s.a. kamil edib, lakin Peygamber s.a. onu çatdırmamasını iddia etmiş olur və hər iki kəlimə küfürdür. Hər iki iddia küfürdür. Və üçüncü yoldalır bizə nə? Bidiyyətləri tərk etmək. Quran vasitə nəyə tabi olub? Ondan başqa bir şey qəbul etməmək. Həmçinin mü'mən-i bəşir radiyallahu anh-ıbdan olunur ki, Yərəmbət sallallahu aleyhi ve selləm belə buyurdu. Əl-cəməyət rəhmət və l-fruqqatı azəb Cəməh rəhmətdir və parçalanmaq isə əzabdır. Hədisi İmam Əhmət Müslimət kitabında rəvayət etmişdir. Həmçinin İbn-i Umar radiyallahu anh-ıbdan buyurulur Əliqatə <gülüyor> bəna Ömer radiyallahu, bi cəbiyyətin, fəqal Buyurur İbn Ömer, Abdüla İbn Ömer radiyallahu anhümə Ömer ibn Khattab, yəni atası, radiyallahu anhümə, bize hütbə verir cəbiyyədə, cəbiyyə girəzidir. Fəqal, Yə eyyuhannəs, və dedə, ey insanlar, İnni qumtu fīkum təmə qamə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fīnə Mən sizin qarşınıza durmuşam, necə ki? Peygamber, ona Allahın sallavatı və salamı olsun bizim karşımıza durmuştur və qalb və dedi yashabi, və fəhəməsəzəm həmin hutbasında dedi sizə şəhabələrimi tövbəsə edirəm yəni onların arxasında getməyi onların yolundan tutmağı tövbəsə edirəm sonra isə onların ardınca gedənlərin yəni onların yolu ilə gedənlərin sonra isə onların yolu ilə gedənlərin yolundan tutmağı sonra isə onların Sonra isə bundan sonra isə yalan baş alacaq. Yəni bu üç əsrdə, burada əsr dedikdə qəst olunur insan ömrü. o üç əsrdə din müstəqim olacaq, doğru, haqq olacaq. Və bundan sonra bidiyətlər yayılacağına dələk edir bu kəlmə. Və buyurur, xumma yapsıq əlkədir. Sonra yalan baş alacaq, həst də yihlifar rajul wa la hatta ila bir an gelecek ila bir vaq gelecek ki insana and içdirilməmiş and içəcək yani onu and içməsi kimsə tələb etmədən özü bir məsələdə yani ona ondan tələb olunmayan bir məsələdə and içəcək wa ashhadu shahi wa la yustashad şahidliyi tələb olunmadan şahidlik edəcək ela ela la yihliful İLLƏ KƏMƏ TƏLÜSÜMƏ Ş ŞEYTAN Buyurur bundan sonra ə, radiyallahu anhur Əgər iki, iki kişi bir kişi və bir qadın bir yerdə gizlində qalarlarsa onların üçüncüsü şeytandır Aleykum bil cəma'a Sonra Peyyəməsəm buyurur daha doğrusu Peyyəməsəmin sözünü Ömər radiyallahu anhur buyurur Sizə cəmaatla olmağı əmr edirəm Aleykum bil cəma'a Və İYƏKÜM FURQA qarçalanmaqdan, cəmaatdan ayrılmalı isə sizə qadağan edirəm. Fə, e, fə innaş şeytana məli vahid və huva minətiknini əbəd. Həqiqətən, şeytan təklərə yaxınlaşır. O, ikidən, yəni cəmaatdan uzaqdır. Şeytan tək insanı vəsbəs edər, tək insanı zəalatə daritar, aparar, lakin 2 ikidən və cəmaatdan uzaqdır. Mən əradə bir həv İhubuhət ilcənə fəliyəlzəm elcəmaə və buyurur bundan sonra Ömer radiyallahu kim əgər cənətin ortasını istəyirse yəni cənətin ona Allah yer nəsib etmesini istəyirse cəmaatdan çıxı yapışsın, cemaatla beraber olsun Mən sərrətu həsənətuhu Və səətuhu, seyyətuhu, fədəlikum, fədəlikə, mümin. Və əgər kimin yaxşı işləri onu sevindirirsə və pis işlərinə görə peşman olursa, o mümindir. Ədisdə müxsəlif mövzulara mörzular, toxunulur və ən birinci Peygamber səhəmə əmr edir şəhabələrinin ardınca getməyi. Həmçin təbillərin və onların ardınca gedənlərin ardınca getməyi Peyğəmbər onu Allahın s.ə.q. olsun əmr edir. <gülüyor> və bundan sonra bu üç əsrdən sonra yalanın və fitnələrin, idiyətlərin yayılacağına qəlalət var. Və məsələn buyurur, bundan sonra qəlalət yayılacaq. Həmçin Peyğəmbər s.ə.q. bu hədisdə şahidliyi tələb olunmadan şahidliyi etmə, etməyin, andikməyi tələb olunmadan andikməyin haqqa sünnəyə müvafiq olmadığını, Bəyan edir. Həmçinin ki ilə qadının, yəni naməhrəm olan ki ilə qadının bir yerdə qalmasına haram olduğunu bəyən edir və onların üçüncüsünün şeytan olduğunu bəyən etmişdir. Həmçinin şeytanın cemaatla cəmaata yaxın düşə lakin tək insanı zəlavətdə sürükləməsini Peyyamə e, Sələm bəyən edərək buyurur, şeytan iki, ikidən və cəmaatdan uzaqdır. Həmçinin Peygəmbərsəm bəyan edir, əgər kimsə cemaatla olarsa, cemaatla yenilənə, yəni, cemaatla məscidə, cümə namazına gəlmək diləyirsə, yox nədir cemaat olmamaq. Yəni əhlüssünnə və cemaatın əqidəsində olarsa, Peygəmbərsəm sünnəti ilə gedərsə, Peygəmbərsəm ona vəd edir nəyi? Cənnətin ortasını. Əgər kim cənnətin ortasını istəyirsə, o cemaatla olsun deyə buyurur Peygəmbərsəm. Həmçinin möminlərin sifətindən bir sifəti bəyan edir kim öz yaxşı işlərinə Yəni, salih əməllərinə sevinərsə, sünnəyə müvafiq olmasına sevinərsə, gecə namazlarına, cemaat namazına, cüməyə və s. gəlməyinə sevinərsə və bütün salih əməllərinə. Bu, müəminin əlamətlərindəndir. Bu, müəminlik əlamətlərindədir. Həmçinin ki, kim əgər bir günah edərsə, o günah edən etliyinə görə kədərlənərsə, bu, müəminlik əlamətlərindəndir. Lakin, kimsə əgər etliyi yaxşı işə sevinməzsə bu, imanın zəifliyə dəvarət edir. Və yaxud kim bir günah edərsə, ondan razı qalarsa, və yaxud o günahın arxası bir də getməyi meyil edərsə, və s. bu, imanın zəifliyinin əlamətlərindəndir və yaxud da imanın olmaması əlamətlərindəndir. Allah əsələn qalacaq bizi bütün günahlarından qorusun. Və şeyh Əhməd Yahya, Bu yerdə qeyd edir bir məsələyə toxunmağın vacibliyini və buyurur və həhuna gecib ənnaqıq vəqfə və bu yerdə bizə lazımdır ki bir an dayanaq, diqqət edək yəni qeyd etdiyimiz bu məsələrdən və bu dəllərdən sonra bir an dayanaq və huvə ənna cəmət-i min usulihim tərəbbəl Ələdə xuruc Və bu da o məsələdir ki İxvanül Müslümin cəmaatı Yəni qardaşlar cəmaatı Hansı ki o siyasi partiyadır Siyasi cəmaatdır Onlar Kökündən Hakimlərə qarşı çıxmaq üzərində qurulmuşlar Fedətə heyət təmərə Və əsbəhü müstəizdiniz xuruc Qaracu ilə Fəhəl yəcüz ye, lənə ən nətəvəllə həlihə -həl cəma'a əv nəkuna məhüm. Və buyurur e, Onların əlində sürsət düşən kimi Yəni onların hansısa bir gün sakit dururlarsa Buna davadır ki, onların əlində sürsət düşmüyü Onların əlində sürsət düşmüyü Onlar həmən e, Hakimlərə qarşı çıxırlar Fərq etməz Hakim Müsəlmandır yoxsa yox Çünki xətasız müşəlman yoxdur. Və xətasız hakim yoxdur. Və xüsusən də dövrümüzdə. Xüsusən də dövrümüzdə. Yəni, biz e, raşid-i xəlifələrinin dövründə yaşamırıq. Sehabələrin dövründə yaşamırıq biz. Və bizim zamanımızda yaşayan hakimlərinə şey yoxdur ki, xətaları var. Nəinki var? Bəzərin xətaları başdan aşır və bilirik ki, yəni e, cemaat i ixvan-i müslümin, yəni həmin cemaat yəni qardaşlar e, cəmatı adlanan bu cəmat öz daxilində çox firqələrə bölünürlər. Yəni onların çox firqələri var. Onların içində sururlər var, təkbirçilər var, cihadilər var, hizbilər və s. Yəni çox qruplara bölünürlər öz aralarında. Və hər biri də fərq etməz hansı cəmaatdan asıl olmaqla bəzilər təkbir edir, böyük günahlara görə bəzilər təkbir etmir, lakin hər biri də imamlara qarşı susmağın halal olduğunu görür. Lakin müəyyən anda, müəyyən qrupların susması, onların xuruç görməliklərini davət etmir. Əksinə davət edir nəyə? Onların əlinə, pürsət düşməməyinə davət edir və buyurur, bundan sonra bir sual qoyur Şəx Əhməd Həfzəhullah. Yaxşı, əgər bel Yəni, səbii ki, o dediyinə sonra dəlil gətirəcək. Vax, əgər belədirsə, bizim onlara dostluq etməyimiz, onları özümüzə dost tutmağımız və onlarla bərabər olmağımız bizə yaraşarmı? Yəni, əhlüsünlə yaraşar mı ki, bu cür siyasi partiya əməkdaşlarıyla yoldaşlıq etsin, onları özlərində dost tutsun. Və cavab olaraq özlə buyurur, yox. Və ləhum kitəbüm. Və dəlil olaraq buyurur, əəəə, e Şəx Əhəməd, və onların bir kitabı var. Səmməhu, yəni bu, e, e, kitabın adı Ət-Tariq ilə cəməətl-müslümin, müsəlmanların cəmadına, qəst olunur, yəni İxvan cəmadına gedən yol. Kitabın adı belədir. Və həmin kitabın e, 392-ci, 393-cü səhifələrində Şəx şey buyurur, açıq aydın görərsiniz ki, onların planları nədir? Yəni bu cəmaatın qurulmasında əsas məqsəd nə olub və onlar hansı ə, planlar qoyublar, qarşılarına hansı məqsədlər qoyurlar və gələcəkdə nəyə nail olmaq istəyirlər. Və şeyx buyurur: "أن ما قرره من الخروج قد Və buyurur, yəni, həmin səhifələrdə hakimlərə qarşı çıxmaq Yəni, necə çıxmaq və səhər haqqında qeyd olunmuşdur. Və kitab-ı, fi kitab-ı usul-ü sünnə İmam Əhməd İbn-i Həmbəl rəhməhullah və İmam Əhməd İbn-i Həmbəl rəhməhullahın usul-ü kitabında qeyd olunur. Rüvəyətü Abdus İbn-i Malik Əl-Əqdər qal Abdus İbn-i Malik Əl-Əqdər buyurur Və səm'u və imamlara imamları dinləmək və onlara itaat etmək və amirul mu'minin bəra huwa fajiruhum həmçinin möminlərin əmrinə hətta yaxşı və ya da pis olsa belə zalım olsa belə və men vallə al-xilafə fə hər bir xilafətə gələn kəsə yəfərq yəni, etməz o möminlərin əmridir o imam adlanır Və yaxud da o hakimiyyətə başqa yolla gəlib. Yəni, müminlərin razıqla deyil, başqa yolla gəlib sərq etməz. Artıq, hakimiyyət əlindədirsə, ona itayət etmək vacibdir. Və sunmiyyə əmir-l-müminin. Yəni, başqa yolla gəldikdən sonra da müminlərin əmri adlanan insan. Və bu, yəni onlara ə, ə, itayətin vacibliyi haqqında danışır və buyurur. Vəl qazhu mədil mə, uməra ilə yomnu qiyəmə bərrahumu fəjirəhumu. zəunum və yaftə ədalətli imamın imamla bərabər cihad etmək qiyamət gününə qədər haqqdır. La yutrak və qismatu al və iqamatu al-hudud imam imamı mazil liisə ahadən li ahad an yaqta və la an yunazəəhum və həm şeyən döyüşdən götürülən qəlimətlər imamlara təslim edilər. Yəni, artıq bir kəsə yaramaz ki, imamı kafir görsün və yaxud asi olduğuna görə ona, yəni, döyüşdən götürülmüş qəliməti ona təslim etməsin. Həmçinin imamların hökmü ilə, imamlar, yəni, İslam hökmü ilə hökm kəsdiyi zaman onların hökmünə itayət etmək qiyamət günlə qədər haqdır. Həmçinin buyurur, onların itayətindən bir an belə çıxmaq olmaz. Vəlâ an yunazəhum və zəkkətə sədaqat. Həmçinin zəkat malını imama vermək, əgər yəni dövlətdə zəkat malı yığılırsa, zəkat malını hakimə təslim etmək Əhməd ibn Cəmanin əqdəsindəndir. Və mən dafaəha ilayhim əzəət Onun ədalətli və ya da zalım olmasına asılı olmayaraq, əgər kim hakimə zəkatı təslim edərsə, verərsə, artıq o Allah qarşısında borcu deyil. Yəni, ona kifayət edər. Və xalifə, yəni, sözündə məqsəd budur ki, əgər kimsə hakim tələb edib, zəkatı ona veribsə, artıq ikinci zəkatını çıxarmasın. Yəni, verdiyini batil sayıb, hakimə verdiyi zəkatı batil sayıb, ikinci zəkatı çıxarmasın. Və xalifə mən vəlləhu vəlləhu cəizə baqiəh tamma Həmçinin onların arxasınca namaz qılmaq qiyamət gününə qədər pahtdır və həmin namaz kamil saydır Həmçinin e, onların arxasında gümə namaz qılmaq, e, yəni doğrudur. Və bundan sonra buyurur: "Bərakətin məa'ədəha hawa muftədi tərfil əsər". Əgər kim sonra namazı təkrar edərsə Yəni imamın arxasında qıldığı namaza təkrar edərsə, o mübtədidir, yəni dəhçidir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin müxalif çıxandır. Neyse, ləhu min fəzli cümə şey. Əgər kimsə ona qısə cümə namaz qılarsa, sonra ki məni yenidən təkrar qılarsa, yəni o namaz batil hesab edərək yenidən cüməli qılarsa, o cümə namazının fəzilətindən ona heç bir şey yoxdur. İzləm yara, salaf xəlfə əymə. Hətta İmamın arxasında namaz kılmağı caiz, icazəli görməsə bilər. Və imamın ə, ədalətli və yaxud da qeyri-ədalətli olmasından aslı olmayar. Fəsünnetu bəni yüksəllə məhüm rəqətəyin. Və sünnet budur ki, yəni, dəyəməsəmin yolu sünnəsi budur ki, imamın arxasında iki rəkət, yəni cümə namazı iki rəkət kılınsın. Və yudinə biən nəhə təmmə. Həmçinin etiqad edin ki, onun bu namazı artıq kamildir. Layaquna fi sadrika min zalika shakk. Bu barədə sənə qəlbinə heç bir şək-şübhə gəlməsin. Wa man taraja ala imamin min a'immetil muslimin, qad kana an-nas ijtema'u alayhi wa qarru lahu bil khilafa bi ayyi wajhin kana bil rida aw aw ghalaba, faqad shaqqa kim Müsəlmanların imamına qarşı çıxarsa, onun ədalətli və yaxud da qeyri-ədalətli olmasına aslı olmayaraq, həmçinin, həmin imamın, müsəlmanların razılığı ilə və yaxud da zor gücünə, hakimiyyətə gəlməsinə aslı olmayaraq, ona qarşı çıxarsa, artıq müsəlmanların cəmatını parçalamış olar. Və xalifəl əsad, ənə rəsul illəh sallallahu aleyh səlləm, həmçinin fəyyənbət səhəmin hədislərinə müxalif çıxmış olar. Fəyimmətəl qaric aleyh, məsəl meyitəl cəhiliyə. Və ona qarşı çıxan insan bu halında ölərse, artıq onun meyiti cəhil meyiti kimidir? Cəhiliyə halında ölmüş sayılır. Həmçin buyurur, Vələ yəhillü qitəl sultan. Sultana qarşı döyükmək haramdır. Vələ qorucu aleyh liəhədi minənət. Və heç bir kese haval olmaz ki sultana, qarşılsam <gülüyor> həmən faələ dalika o mübtədi alə və, və kim əgər bunu edərsə o bidətçidir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sünnəsindən yolundan uzaqdır intəhər peyğəmbərə xullah ibn ə, Əhməd ibn İmam Əhməd rəhməhullah kəlamı yəni bu yerdə bitdi və qəd təbəyyənə bil ədillə min əktar və min əs-sunnə rasulullah və səlləm və, və min ümmə Əlləzi həkəhu kəsir minəl-üləmə ənəl-xuruc ələv-ləfi əmr ləyəcüz və buyurur şeyx Əhməd artıq Allah-u Allah-u Allah-u Allah-ın kitabı Quranla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsi ilə və əhkisər alimlərin icması ilə yəni sübut olundu ki hakimlərə qarşı çıxmaq haramdır, qadağandır şəban cana əbrarən həmin hakimlər yəni yaxşılıq edən salih əməlli və ya xətsalım olsalar belə fəhadihi ya aqidətə əhlüs sünnə və cemaatə əbu şeyx əhsəllah bu əhlüs sünnə və cəmənin bu, məsə, bu məsələdə olan etirazı əqidəsidir ləm yoxalif fi zalika bu məsəldə Əlbəttə cəmaəyə qarşı çıxanlar kimlərdir? Muxtərizdir. Və mən təbiəhüm fi hadəl i'tiqad. Fə həmçinin bu məsələdə əcsə qarşı çıxan bu məsələdə müxtərizlərin əqdəsini daşıyan insanlardır. Yəni, və xəvariclər və s. Vəl mu'təzila vəl xəvaric humu-llədin yarun al-khuruc ala və xəvaric onlar yalnız onlar hakimlərə qarşı çıxmağı icazəli görürlər və yubiyyətionə inkarul münkar bisseyf və onların əqidəsinə görə münkəri yəni doğru olmayan yəni batili qılıncla aradan qaldırmaq haqdır yəni onlar, bu yalnız onların əqidəsinə görədir və billəh tofi və müvəffəq edən Allah xaladır Allah xaladır Allah xaladır bizdə haqqı müvəffəq etsin həmçinin eləzmək lazımdır ki hətta gizlətlərə belə hətta gizlətlərə belə bunu biraz az öncə qısa şəkildə Şəx Əhməd deyil etmişdir yəni təqbir cəmatının həmçinin ixvan müsliminin həmçinin sururluların və s. yəni bu partiyaların, bu topluların əqidələrinin əsasını və onları bir yerə toplayan hakimlərə qarşı çıxmaqdır. Əslində, onlar müxtəlif firqələrdir və bir çoxları müxtəlif əqidələrdədir. Əqilələ, qarşı onları bir məsələ topluyor Bir məsələ birləşdirir. Hansı məsələdiriz? Hakima qarşı çıxmaq. Təbii ki, günümüzdə olan əhval da onların bu, yəni, əqidəsinə səkam verir. Yəni, hakimlər Quran və Sünnəni yaşamadıkça və yaxud da Quran və Sünnəni ya zəif yaşadıqca və da asiliklər etdikcə artıq onların bu əqidətinə daha doğrusu onların bu məqsədinə təkam verici e, amillər ortaya çıxıq olur. Onları əslə bir yeri toplayan bu, e, insanları bir yeri toplayan yalnız bu fikirdir. Yoxsa onların əksəriyyəti müxtəlif əqidələrdədirlər. Və özləri öz aralarında parça-parçadırlar. Və nədir ki, onların banilərindən biri, yəni ixvan cəmatının banilərindən biri öz məşhur kəlamında belə deyir. Gəlin, mütəfiq olduğumuz məsələlərdə birləşək. İxtilaf etdiyimiz məsələlərdə bir-birimizə eyib tutmayaq. Subhanallah. Fəyəməsədən bir həzində buyurur, sizdən öncəkilərin. Yəni, yəhudilərin və xristiyanların həraq olma səbəbi bir-birində eyib-görüb inkar etməmələri idi. Hansı onlar bu günlə bu əqidə üzərində, bu şuar üzərində birləşirlər, deyil, gəlin bir-birimizə ixtilaf etdiyimiz məsələlərdə inkar etməyək. Və buna görə də hətta onların bəziləri yəhudilərlə, xristiyanlarla birləşməyi icadəli görürlər. Və bəzilərin əqliyyəsinə görə, Yahudi və xristiyan desin ki, mən İslamı qəbul etdiyim, şəhaliyyət yətibsin, sonra öz dini üzərinə qalsın. <gülüyor> bu rəy onların banilərindən və ən böyük alimlərindən varid olmuşdur və onların kitaplarında da var və əsəriyyətli bunu bu dəqiqə dəstəkliyirlər, bu rəyi dəstəkliyirlər. Mütləfiq olduqları məsələ hansı məsələdir? Hakimə qarşı çıxmaq. <gülüyor> mütləfiq olduğumuz məsələdə birləşəyik. Mütləfiq olduğu məsələ isə sadəsiz hesapsızdır. Mütləfiq olduqları məsələ sadəsiz hesapsızdır və əsasən də əyilə məsələlərində. Və həmçin onların, yəni günümüzdə olanların mütləfiq olduğu məsələlər, yəni bəzi kiçik məsələlər vardır ki, əslində onlar o məsələdə mütləfiq deyirlər və o məsələ əslində onlarda məqsəd deyil. Lakin o məsələlər onlarda e, səbəbdir, daha doğrusu bəhanədir. Məsələn, namaz qılmayanı kafir görmək və s. kimi məsələlər onlarda, yəni bu, əsas məsəd deyilmiş. Yəni, Əgər əsas məsəd namaz qılmayanın təkbiri isə, insan məsələnin həlli üçün çalışmalıdır. Məsələnin adını deyir-deyir gəzməkdə heç bir fayda yoxdur. Lakin insan, ağılı insan, Problemin həllinə çalışmalıdır. Əgər namaz qılmayan kafir görürsənsə, onları dəvət et haqqa. Yəni, onlara bu kəlməni deməklə, bu kəlməni insanlara yaymaqla nə fayda götürəcəksən? Və qiyamət gününə əcrin var. Lakin haqqı istəyirsən, insanları haqqa dəvət et, insanları haqqı çatdır. Əgər sən dediyi rey doğru olsa belə. Lakin şək yox olan bu rey batirdir, doğru deyil. Hətta doğru olsa belə. İnsanları haqqa dəvət et. Və əməllərindən və sözlərindən bəyən olur ki, onların dedikləri bu kəlmələr yalnız fəhanələrdir. Lakin əsas məqsəb hansı ki, olayı bir yerə topluyur, o, hakimlərə qarşışmaqdır. Və bu da ə, ayə və hədislərdən göründü, yəni onun ə, nə qədər icazəli olması, daha doğrusu icazəli olmaması və onun haram olmasına aid yəni, dəlillər sağ söz kitabçığıdır və inşallah gələn dərsdə İmam Bərbəhə Rəhməhullahın Şəriətü sünnə, yəni kitabının 3-cü fəslinin şərinə